entzun testua Hainaz osabita bueno, eguna inara Keixogonon eh nonbait ira korredoguzu kezanda 7 8 urte santitonean lagun bakarra ezagutzen zenola liburuak zituna herriko apaiza zela eta inimilatza ematen dizuola horrek orduarako bazenuen e, zaletasuna edo gogoa Bai, eh, ikusten enik, eh, beti, eh, errian ikusten nuen gizun bakarra eliz liburu, eh, eliz liburuak izago zituen baina da, eza que el liburuak eskuan zituela edo, besapien zituela edo, ures esan de tan eri inbidion duen maten zidan kordurako bai komiki irakurre, irakur zale amorratu nintzen, jasortzi bederatzi usteekin, eta banekien liburuetan zehose berezia bat zegoela, zehose berezia zala, eta orduan zehose bereiziaren edo gorrelo gen eramalea zaka paizazen, erriko paizazen. Eur. prestigio duntzate hartzen omiltzen ditu liburua zituztenak, gaur egun etxeetan bada liburu pilo bat, irakurtzen dira. Ah, bueno. Nik de bat jetz, eh, nik Guxi irakurtzaren kontraako gutxi irakurtzen dela eta bar e, nolabait e, topikoa dela. E Kontua da zer irakurtzen den, baina irakurge egiten da asko. Uh -huh. Eta gure gazteek gure gaztek asko irakurtzen dute. Claro, gertzen da irakurtzen duten askota asko dela interneten eta dela guk irakurtzen ez dugun beste sistema baten bidez saltoka batetik anbetera joanaz eta abar baina nik ez esnuke izango ez dela irakurtzen ez da irakurtzen literatura gutxiago irakurtzen da agian oraindela gabe bat baina gutxiago irakurtzen denik ez nuke izango hm mm. daitezte zuzenera e, gauz horietan beti beñeta berriro beñeta berriro topiko horietan erortzea ona e, denik uzeded e, gauzak zeh, zehatzagoesan biak dibela mm hm beraz e, diagnostiko zain aintxarra eh, gazten irakurtzareta suna liguruz eta liguru zeta, edo... He, nik ustezet eh, aldatzen ari da uh -huh. eh, irakurtzeko modua aldatzen ari da ja guk irakurtzen dugu gendun bezala lendabiziko horri aldetik azitabuka eraino eta oitu ginduzten bezala ja ez da horrela irakurtzen uh -huh. ez du ez ez dut eh, egingo zer dan obeagoa, zer dan txarra goa dut baka, baka diferentea dela eta orduan diferente horri behiratun beharko dioguz, hori Ez datoratzea yeah. Ezingo dugu rekuperatu mm Hordugan, -hmm. e, fenomeno horietan Interneten gertatzen ari diren gauza horietan e, Erreparatu behar dugu Zerbait, funtsezkoa, zerbait e, Fundamentuzkoa egin baldin badugu dugu mm -hmm. e, Gure semea alabenez diketan, eta bar Baina kontu ez da semea alabena bakerrik Ni dazteak ere, bai? Yeah. Nik ez dut idazten hori nalau egitea bosturte bestela En hori nalau egitea nik folio zatzen nuenean, e, idazmakinaren makinaren, roluan, oso tentu bilio behar nuen, zer bat idazen alegia. Ja, buruz pentsatu, zer idatzen nuen, eta gero idatzi, zer bestela, beti gabe paperak entzen, eta zakarrontzira botatza jardu behar nuen. Hortan, diskurso nolabait, eraikita zenuen edo paragrafoa, edo esaldia, eraikita zenuen idazten hasi hor Ainara zozabitea, egunon ainara? Keixo gonon, eee... Nunbait ilakurri dugu, zuk esan da, zazpi sortzi urte itunean lagun bakarra ezagutzen zenola liburuak zituna, herriko apaiza zela, eta imedilatza amatentzizula horrek orduak oazenuen e, zaletasuna. Edo gogoa? Bai, eh, ikusten enik, eh, beti, eh, errian ikusten nuen gizun bakarra eliz liburu, el, eliz liburuak izago zituen baina da, eza que el liburuak eskuan zituela edo, besapien zituela edo, ures esan de bideo eri ematen duen maten zidan gordurako bai ko miki ira kurre ira kurtsale amargatuen nitzan ja 8 eta banekien liburuetan zeuse berezia bazegoela zeuse berezia gorrotzen zala eta orduan zeuse bereziaren edo gorrolloien eramalea zakapaitsatzen herrika paitsatzen norbaiteko prestigio duntzat hartzen omen ditu liburua zituztenak gaur egun etxeetan bada liburu pilo bat irakurtzen dira ah bueno <hih> nikozade bait ez eh? nikozade badakoela Guti irakurtzen kontuako be, or, gutxi irakurtzen dela eta bar eh nolabait e, topikoa dela. E, kontua da zer irakurtzen den, baina irakorteri egiten da asko. Eta gure gazteek gure gazteek asko irakurtzen dute. Claro, gertzen da irakurtzen duten askota asko dela interneten eta dela guk irakurtzen ez dugun beste sistema baten bidez saltoka batetiken bestera joanaz eta bar baina nik ez nuke esango ez dela irakurtzen ez da irakurtzen literatura gutxiago irakurtzen da agian orain dela gari bat baina gutxiago irakurtzen denik ez nuke izango or mm. tesetu zegainera e, gauza horietan beti beineta berriro beineta berriro topiko horietan erortzea on e, erortzea ona denik uzetet e, gauzak zeh, esan biak direla mm -hmm. beraz e, diagnostiko eztain intxarra eh, gazten irakurtzareta suna eta edo... Eh, Nik ustezet eh, aldatzen ari da uh -huh. eh, irakurtzeko modua aldatzen ari da ja guk irakurtzen dugu gendun bezala lendabiziko horri aldetik azita buka eraino eta oitu gendu bezala ja ez da horrela irakurtzen uh -huh. ez du ez ez eh, dute juiz giorik egingo zer dan obeagoa, zer dan dut baka diferentea dela eta hori duan diferente horri behiratun beharko dioguz, hori eh? Ez datoratzea. Yeah. Ezin gudugu rekuperatu. Mm Hordugan, -hmm. e, fenomen horietan, interneten gertatzen ari diren gauza horietan, e, erreparatu behar dugu, zerbait, funtsezkoa, zerbait, e, fundamentuzkoa egin baldin badugu dugu, mm -hmm. e, gure semea alabe niziketan, eta bar. Baina kontu ez, da semea alabe nabakerrik. Ni dazteak horren ere, bai? Yeah. Nik ez dut idazten hori nalogu eta bosturte biztela? Hori nalogu eta nik folio zatzen nuenean e, idaz makinaren e, roluan oso tentubili behar nuen zerbait idazen hasiagoetik alegia, ja buruz pentsatu zer idatzen nuen eta gero idatzi zer bestela, beti eten gabe paperak entzen eta zakarrontzira botatza jadu behar nuen horda, diskurso nolabait eraikita zenuen edo paragrafoa edo esaldia, eraikita zenuen idazten idazen hasi hor duko amaitu da entzungaia aukeratu dituzun erantzunak, idatzi beheko laukietan.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 entzun testua Kontadobarri guzuna da intzun ere Freilot izeneko proiektua inauguratu dutela beintzat, proiektuaren fase bat, proba fase bat inauguratu dutela Bilbon eta kamioeekin eta banaketarekin erlazionatuta dago, baina zer da zehazki egiten ari direna? Bueno, eh, ber da merkantzien hiri banaketa hobetzeko planaren barruan Bilbao merkantjarritako plan bada, ba, esan bezala, bai E, merkantzien hiri iribanaketa hobetzeko, iri eta bon, bueno, azken batean, zirkularzoren trabak gutxitzeko, auzokidentza eta plazako garitzeko, eta bon, bueno, banaketa eraginkorrago egiteko plan bat jarri dute martxan. Eta horrekin batera, Europan e, freilot izeneko proiektu bat garatzen ari dira, eta momentu honetan e, proba fasean daude. Orduan, e, proiektu horren helbure ere bada, e, Merkantzien zamaletarako azpiegiturako betzea, Ta, eta de verdad que estaba Basquebaiten modu eraginkorragoan egitea eta une honetan e, lau esperientzia pilotu garatzen ari dira el, Europako lau hiritan, bat Bilbo, nola ez? Uh -huh. <laughs> ja, aipatu dugu, eta. Bestea eh Holandan Helmond hirian, bestea Frantziako Lionen eta laugarrenak rakobian. Aipatzen dituzte, ba, noski, erainkortasun horren barruan, aipatzen dute, ba, zenbat zeo bi xurten den, e, ba, ez dakit, beste alako zara eta ere zara taren kontua, ez, gutxiago izateko Orida. modua bilatzea, eta banaketan, noski, modu erainkortasun egitearen kontu hori, ez? Hori da, eta zein da modu bat, banaketan modu erainkortasun egiteko, ba, digarren hilarak ezabatzea, hirian E, autoarekin dabiltzen entzat, baintzat, e, ze astuna eta ze ezerosua izaten den, ba, zamalanak dabiltzanean, ba, kamioiak eta garraiorako bestelako ibilgailuak, bigarren hilaren uste dituztela, bidea dute dela eta bar, orduan, hori e, nola baita errazteko eta eta modu eraginkorragoan egiteko, ba, Samalet samalanetarako plazen erreserba dinamikoa jarri dute martxan. Hori da Freilot proiektu horrek Bilbon probatu nahi duena. Mm -hmm. Ta hor internet sartzen da. Hori da. Da gar, garraiolariek online bide ez erreserbatzen dituzte samalana egiteko aparkalekuak eta modu horretan hogeita eta 60 minutu bitarteko tartea dute samalana hori egiteko. Mm -hmm. Eta horrela, ba, modu, modu eraginkorragoan e, txandakatzen joateko ba, parkalekua. Horrena hasiko dira, bueno, probak piloto fasean ari dira, Olira. edo hasi dira. E, eta dena den e, arrituta utzi nauena da zenbat jendek e, hartu du parte proiektuan edo bueno e, erlazena dutatago proiektuarekin ez? alde batetik hor daude e, logistika operadore guztiak hor daude bai. enpres e, banatzen enpresa guztiak e, sekulako e, mugimendua da hori dena koordinatzea mm -hmm. zaila izango da bai zaila izango da baina hainbestea zartu baldin badira proiektuan seinale beharrezkoa den zerbait dela eta bueno besteak beste eee badituzte argistatzez sistema batzuk eta argistatzez sistema horren bidez e, jakin daiteke leku batean zamal lanetarako e, aparkaleku batean e, geldituta dagoen autoa behar bezala aparkatuta dagoen edo ez. Zer, argi gorri edo berde bidez e, argitzen da, eta e, errezer bat duta baldin baduka eta han baldin badago berde e, agertzen dira, eta bestela gorriz. Eta bla, ba, udaltzainek eta erreitzago dute ba, hartu berreko neurriak hartzeko. Uhum. Kontratu berdibuzunada intuzen ere Freilot izeneko proiektua inauguratu dutela, beintzat, eh, proiektuaren fase bat, proba fase bat inauguratu dutela Bilbon eta kamioiekin eta banaketarekin erlazionatuta dago, baina zer da zehazki egiten ari direna? Bueno, e, berez beresz da merkantzien hiri banaketa hobetzeko planaren barruan Bilbaoek martxan jarritako plan bada, ba, esan bezala, bai.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 Esta, eta Esta da baz Azken batean modu eraginkorragoan egitea eta une honetan e, lau esperientzia pilotu garatzen ari dira e, Europako lau hiritan, bat Bilbo, nola ez? <laughs> ja, inpatu du, ezta? <laughs> bestea eh Holandan Helmond hirian, bestea Frantziako Lionen eta laugarrenak Rekobian. Aipatzen dituzte, ba, noski, erainkortasun horren barruan, aipatzen dute, ba, zenbat zeo bi xurten den, e, bastakit beste alako zara eta ere zara kontua, ez, gutxiago izateko modua bilatzea, eta banaketan, noski, modu erainkorrenean egitearen kontu hori, da. Eta zein da modu bat, banaketan modu erainkorragoan egiteko, ba, bigarren hilarak ezabatzea, hirian eh autoarekin dabiltzarenentzat, beintzat, e, ze astuna ta ze ezerosoa izaten den, ba samalanak dabiltzanean, ba kamioiak eta garraiorako bestelako ibilgailuak bigarren hilaren uzegituztela, uste bidea uztopatzen dutela eta bar. Orduan, hori e, nola nolabait errazteko eta eta modu eraginkorragoan egiteko, ba zamalanetarako plazen erreserba dinamikoa jarri dute martxan hori da freilot proiektu horrek bilbon probatu nahi duena eta mm -hmm. hor internet zartzen da hori da da gar, garrai online bidez erreserbatzen dituzte salam, zamalana egiteko aparkalikuak eta modu horretan, hogoitamar eta irurugin minutu bitarteko tartea dute zamalan hori egiteko mm -hmm eta orain ba, modu, modu eraginkorragoan e, txandakatzen joateko baparkalekua mm -hmm. orain hasiko dira bueno probak piloto fasean ari dira Orira. edo hasi dira E, eta dena den e, arrituta utzi nauena da zenbat jendek e, hartu du duparte proiektuan edo, bueno, e, erlazenatuta dago proiektuarekin, ez? Alde batetik hor daude e, logistika operadore guztiak, hor daude bai. enpres, e, banatze enpresa guztiak, e, sekulako e, mugimendua da, hori dena koordinatzea mm. zaila izango da. Bai, zaila izango da, baina seinale, hainbestea zartu baldin badira proiektuan, seinale beharrezkoa den zerbait dela. Eta, bueno, besteak beste, eee... Ba dituzte sistema batzuk eta argistatzez sistema horren bidez e, jakin daiteke leku batean zamal lanetarako e, aparkaleku batean e, geldituta dagoen autoa behar bezala aparkatuta dagoen edo ez. Zer, ba argi gorri edo berde bidez e, argitzen da eta e, errezer bat baldin baduka eta han baldin badago berdez e, agertzen dira eta berztela gorriz. Eta, orla, ba, udaltzainek eta erreitzago dute ba, hartu barrek horne hartzeko. Uhum. Amaitu da entzungaia. Aukeratu dituzun erantzunak idatzi beheko laukietan.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 Entzuntestua. John Gonzalo, musikonekin zerretatxe gina. Baba, oso bestelako kontuak egia esan. Izan ere mundu netan, noizian behin, ba, talentu handiko aurrak jaiotzen dira. Mozart gogoratuko duzu, eh? Laur terekin bere lehenengo kontzertua idatzi zuen Mozartek. Eta bera bezala, beste batzuk ere badira historian. Gaur egun ordea, talentuko gazteak futbolean egiten dira batez ere ezagun. Futbol taldean dietako begiraleak munduan zehar ribiltzen dira talentu bila, eta oso jokalari gazteak fitzatzen dituzte. Azkenengo kasua Nikon Jeptic da, Amar urte ditu aurronek eta Estudgar futbol taldeak fitxatu du. Bienako mutila eta Amar urterekin ikasketak utzi ditu Estudgartera joateko eta bertako Estudgarteko futbol eskolan lanean azteko. Pentsa, amar urterekin, bost ordezkari edo representante ditu dagoeneko bere kiroli bilbidea zarduratzeko, bost ordezkari, eta ez dakitezen nolako etorkizuna izango duen. Daguneko bere lehenengo partidua jokatu du hori bai, eta ama urteko gaztekin jokatzen du gainera, bost urte zarrauak direnak, eta lehenengo partidu horretan bost gol sartu duzituen. Ah, bost gol. Amar urte. 5 gol eta 10 urte. Baina hori bai, 5 ordezkari. Eta nere galdera da, hain talentu handiko aur batek zertarako beharrote ditu 5 ordezkari. Beste dugu historian zein? Beste hand galde, beste galori. Hizian no beina saltzen direla Ei, talentu handiko aurrak, hori bai ordezkariak, bai bai egunero. Eta besteko talentua badu tarteka ditzakei, kasketak eta futbola, ez? Eh? Horie ere bai, horie ere bai, noske. Guk beintzat hori pentsatzen dugu. Bueno, futbolean agian berri esango da, nik uste dut ikuskizunetan, ez? Aspaldiko kontua dela zinean eta garaibatean beintzat asko Ikustatzen zerbait, harri-garria futbolen gertatu delako Lako hamar urte, bos gol, ona bintza bada, eta bos tordezkari.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 Eta oso jokalari gaztea fitxatzen dituzte. Azkenengo kasua Nikon Jeptich aurrarena da. 10 urte ditu aurhonek eta Stuttgart futbol taldeak fitxatu du. Bienako da motila eta 10 urtereekin ikasketak utzi ditu Stuttgartera joateko eta bertako Stuttgarteko futbol eskolan lanean hasteko.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 Amar urte. Bost gol eta amar urte. Baina hori bai, bost ordezkari. Eta nere galdera da. Ain talentu handiko aur batek zertarako beharrote ditu bost ordezkari. <risa> Zeran dugu historian zea. Ez desangal, ez desangal ba, hori. Loizean behin azaltzen direla Ei, talentu handiko aurrak, hori bai, ordezkariak, bai aia egunero. Da Ta inbesteko talentua badut harteka ditzake, ikasketak eta futbola, ez? Eh? Hori ere bai, hori ere bai, noske, buk bintzat hori bintzatzen du. Bueno, futbolean agian berri izango da, nik uste dut ikuskizunetan, ez? aspaldiko kontua dela, zinean eta gara ibat egin asko, ikustatzen zerrait, zerbait arrigarria futbolen gertatu delako lako hamar urte, boz gol, ona bintzaba da, eta boz <gülüyor> tordezkari. Amaitu da entzun gaia. Haukeratu dituzun erantzunak, idatzi beheko laukietan.